Ezzel kurvára kinőtte magát. Most majd láthatják az emberek, hogy ő nem egy félénk remete. Még húsz perc az indulásig. Húsz perc. Benedikt felpattan. A vánmentes boltban kapott zacskóért nyúl. Fogja a képeslapot, visszateszi az asztalra. Puridur neve alá odakanyarintja a címet. Még a címzet neve nyugodt, kiegyensúlyozott. Betűi nem dülöngélnek sem erre. Addig a címzés betűi olyanok, mint egy csapat hiperaktív idegbeteg